Logodnici în toamnă Maia Martin Perfectă, ruginie Tomnatică, lumină Călăuză Liniștite frunze Dorm Spun azi Să nu mă uiți Pierdut de timp Scrâșnit nisip Să știi ce simți să simți ce știi, să nu trădezi, să nu mă minți, să mângâi rana cu durerea ta. Sunt realitatea, sunt visul, sunt nebunia, sunt fericirea, sunt alba pura zână și despletită aială, Sunt gândul cel cu minte, dezmăț dezlănțuit. Sunt toamna ce voi fi în fiecare an. Suzana ai mușcat din pământul unei primăveri și ți-au crescut petale de zbor. Te-ai scăldat în lacul de aur al unei veri să-ți crească diamante în ochi. Acum faci legământ în fața frunzelor și pașilor ai a unei septembrii. Ochești vise de amploare ca să te îngenuncheze, mireasă de hârtie, în fața unei toamne care se reproduce. Ion Vanghiele Ne îmbrățișăm pentru eternitate, ne îmbrățișăm ca pentru absolut, ca într-un vis ce spulber cetate cu metereze răstignite în lut. Și aripile rupte le împărțim, ca niște stele care au picat, pe care numai noaptea le mai știm când trupul tău, Spre cer l-am ridicat și în somnul tău cu litere pătrund De îngeri albi dorința ți-o despoi Alunecând cu clipele profund În oraiul despletit cu un mergoi Lectura Maia Martin